اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. بشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار الحمد لله kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala di mana kita dipertemukan semula pada malam ini 30 hari bulan 7 2008 bersamaan dengan 27 Rejab 14 29. Okey. Yang dikatakan oleh sesetengah umat Islam sebagai Lailatul Isra wal Mi'raj, malam al-Isra' dan al-Mi'raj. Sedangkan sebenarnya mengikut ulama-ulama yang di yang dikira ataupun dianggap sebagai al-muhaqqiqin, ulama-ulama yang teliti, mereka mengatakan Malam Al-Israq dan Mi'raj tidak dapat dikenal pasti tarikhnya. Okay. Jadi dengan itu malam ini kita tidak akan berbincang tentang Israq dan Mi'raj. Kita akan teruskan dasir Surah Al-Furqan. Kecuali sekiranya ada soalan-soalan yang berkaitan di akhir nanti yang sekiranya soalan tersebut berkaitan dengan Israq Mi'raj jadi kita akan jawablah insya-Allah. Kita masih lagi uh, membincangkan berkenaan dengan Surah Al-Furqan dan kita telah pun sampai kalau tak silap saya ke ayat yang ke-171 ataupun 72 wallahu alam yang mana satu yang benar apa pun yang pastinya kita telah pun membincangkan Berkenaan dengan em um, taubat ataupun berkenaan dengan orang yang membuat kesalahan yang banyak Apabila mereka bertaubat, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang mereka lakukan itu akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yubaddilullahu sayyiatihim hasanati, bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menggantikan keburukan-keburukan kejahatan mereka itu kepada kebajikan. Dan kita juga telah bincangkan, kalau tak silap saya bahawa ada dua tafsiran Bagi ayat ini iaitu ayat yang ke-70 Dalam surah Al-Furqan Tafsiran yang pertama ialah <coughs> Ialah Mereka akan menggantikan Amalan-amalan, maknanya orang-orang yang beriman um, Akan menggantikan Amalan-amalan yang jahat itu Dengan amalan-amalan yang baik okay? Maksudnya Allah akan menjadikan mereka Menggantikan Membuat benda-benda yang baik Perbuatan-perbuatan yang baik Untuk menggantikan perbuatan-perbuatan yang tidak baik okay, Itu um, uh, Tafsiran yang pertama Dan tafsiran yang kedua Tafsiran yang pertama tadi Diambil daripada Al-Hasan Al-Basri okay, Dan juga Ibn Abbas uh, Radiyallahu anhum Tafsiran yang kedua Bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Dia sendiri akan me, uh, Mengubah keburukan-keburukan, dosa-dosa yang telah dilakukan itu menjadi pahala. Okey. Itu tafsiran yang kedua dan kedua-dua tafsiran ini tidak ada percanggahan. Okey. Maknanya orang yang bertaubat, Allah Subhanahuwataala akan melakukan kedua-duanya sekali untuk dia. Di mana Allah Subhanahuwataala akan memudahkan dia untuk melaksanakan amalan-amalan yang baik. Dengan itu dia dikira sebagai apa? Sebagai orang yang telah menggantikan uh, perbuatan yang jahat dengan perbuatan yang baik. Dan Allah SWT juga <coughs> akan dengan rahmat limpah kurnia daripada Allah SWT, Allah akan menjadikan dosa-dosa yang telah dilakukan itu disebabkan dia benar-benar bertaubat kepada Allah SWT. Allah akan mengubahnya menjadi pahala. Okey so daripada seribu pahala yang dia ada bertukar selepas dia bertaubat menjadi seribu Seribu dosa yang dia ada okey bertukar selepas dia bertaubat menjadi seribu pahala okey dan ini ada hadisnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innalaka bi kulli sayyi'atin hasanah sesungguhnya hadis kursi Allah mengatakan apa sesungguhnya setiap seiah yang engkau lakukan yang engkau lakukan itu akan Diberikan hasanah Akan diberikan kebaikan okay? Dan adik ini diberikan oleh Imam Muslim <coughs> So dua-dua boleh kita pakai Dan kedua-duanya menunjukkan uh, Luasnya rahmat Allah SWT Bagi hamba-hambanya yang bertaubat Kepada Allah SWT Jadi uh, Dengan mendengar ayat-ayat ini dan juga penjelasan tafsiran kedua-dua tafsiran berkenaan dengan ayat yang ke-70 ini wajarlah bagi seseorang muslim dan muslimah itu supaya bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita telah jelaskan kalau saya tak silap juga apakah yang dimaksudkan dengan taubat? Kan? Ada tak jelaskan? Mungkin ada kot, kan? <tuh> Kalau tak ada pun tak apalah saya ulang dan perbaharu is apa yang telah kita sebutkan dulu insya-Allah dengan mengatakan taubat itu mengandungi empat rukun ataupun empat syarat. Okey empat uh, elemenlah dalam taubat ni iaitu pertama ialah menyesal. Okey. Jadi bila kita dengar ayat-ayat yang mengatakan illa man kecuali mereka yang bertaubat maksudnya dia menyesal ke atas apa yang telah dia lakukan dosa-dosa yang telah dia lakukan. <coughs> Kriteria yang kedua ataupun elemen yang kedua dalam bertaubat ialah Uh, berazam untuk me, Untuk tidak mengulangi Perbuatan tersebut Yang ketiga ialah berazam untuk Melakukan amalan-amalan yang salih Dan yang keempat Sekiranya berkaitan dengan manusia Hendaklah dipulangkan semula kepada manusia ataupun dipohon Kemaafan daripada mereka okay? So ringkasnya kita ulang semula Pertama ialah mesti Menyesal Yang kedua mesti berazam untuk Tidak mengulangi perbuatan tersebut yang ketiga ialah ber Berazam untuk uh, Mempergiatkan lagi Memperbanyakkan lagi amalan yang salih Dan yang keempat, sekiranya perbuatan tersebut Dosa tersebut berkaitan dengan manusia Hendaklah dia minta ampun Ataupun dia kembalikan semula okay, Inilah yang dinamakan sebagai taubat yang Nasuh, taubat yang Ikhlas ataupun yang sebenar-benarnya Dengan taubat tersebut Allah SWT akan menghapuskan Dosa seseorang Hamba yang melakukan dosa. Okey. Dan pintu taubat ini terbuka sehinggalah ke akhir zaman dan juga bagi setiap seorang tu sehinggalah ke akhir hayatnya. Selagi mana nyawanya tidak digegarkan di kerongkongnya. Jadi di situ sebelum tu masih lagi diterima taubatnya. Tapi apabila nyawa tu dah bergegar dekat kerongkong dia, okay, apa yang disebutkan sebagai dalam bahasa Arabnya ghargharah dalam bahasa Melayunya kita akan panggil apa? nazak okey wanaza'na ma fi suduri min ghill agaknya daripada ayat tu kot nazaa okay, uh, yang penting pun yang, apa pun yang pentingnya ialah selagi mana nyawa itu berada dalam uh, badan selagi itulah taubat akan diterima <coughs> dan satu perkara yang mungkin berkaitan dengan taubat yang uh, perlu diberikan perhatian ialah taubat ini boleh dilakukan berulang-ulang kali ataupun sah dilakukan berulang-ulang kali tidak digalakkan seseorang itu bila bertaubat niat untuk buat dosa itu semula kerana itu bukan taubat okey ataupun tidak digalakkan juga seseorang itu uh, sebelum buat dosa dia dah niat dah bahawa dia akan buat dosa dan lepas tu akan <laughs> akan buat so itu bukan taubat so itu satu perkara yang tidak kena yang tidak betul okey <tuh> tetapi seseorang tu sekiranya dia melakukan sesuatu dosa dalam keadaan imannya lemah Okay. Apa yang dia kena buat untuk Memadam uh, dosa tersebut Ialah bertaubat okay. Jadi, bila iman dia lemah Dia buat dosa, hendaklah dia bertaubat Dengan taubat yang nasuh tadi uh, Yang melangkumi empat Elemen tadi, ataupun empat perkara tadi Dosanya akan dihapuskan Tapi katalah selepas beberapa lama imannya turun semula, lalu dia membuat Dosa yang sama Adakah dia berhak bertaubat ha, Nampak tak Okay. So, soalan dia ialah Dia berhak bertaubat Kerana dosa yang sebelum tu dah kira tak ada Kenapa pula kita nak kata tak boleh? Dosa tu dah tak ada dah okay. So, seolah-olah dia buat kali yang pertama okay. So, kali yang kedua tu bila dia bertaubat betul-betul Habis dosa tu So, dia pun berjalan dengan keimanan yang tinggi Dan uh, tak lama pula lepas tu Disebabkan dia jauh daripada sahabat sahabatnya beriman Dia jauh daripada suasana suasana yang beriman So, iman dia pun mungkin turun semula kan Lalu dia membuat dosa yang sama Selepas beberapa bulan So dia kira berapa dosa dah dia buat Buat apa? Satu baru kerana yang pertama dan yang kedua dah hapus Dah tak ada dah Kenapa pula kita nak kira ada sedangkan Allah dah hapuskan Nah, So itu kefahaman dia Sampai bila? Sampai bila? Jawapan sesetengah ulama' salah mengatakan Sehingga syaitan dah tak tahu nak buat apa lagi dah Masa itu semua adalah usaha-usaha syaitan Tak kena dia buat so Kita pun uh, bertaub, uh, uh, uh, Lemah iman dan kita pun Seseorang tu dia buat dosa Kemudian dia bertawabat, so syaitan kata Aku nakkan dia ni berdosa Tiba-tiba dia bertawabat lalu Allah ampunkan dosa dia So syaitan pun usaha lagi usaha lagi. Janganlah, jangan, tak usah pergilah masjid ni kan Tak usah pergi, tak usah pergi Tak usah, pergi. Tak usah kawan dengan dia ni kan Lama-lama dia pun buat dosa tu balik Teringat balik nak jumpa dengan kawan ni Okay. Kawan tu bagi nasihat semua 2 3 hari lepas tu dalam masa renggang balik semula dia buat lagi. So sehingga mana? Sehingga syaitan tu dah tak tak tak boleh nak buat apa-apa lagi. Sekali sekiranya seseorang tu berhenti bertaubat, di situlah syaitan akan menang. Okey, di situlah syaitan akan mengatakan, okey, sekarang ni dah sekian lama, Berapa tahun, 70 tahun. 30 tahun ataupun 40 tahun atau lebih 50 tahun aku berusaha tak apalah akhirnya pada tahun yang ke-50 aku berjaya menjadikan dia ni tidak bertaubat. Okey. dengan syubhah-syubhah dengan kesamaran-kesamaran ataupun dengan kekurangan ilmu yang ada pada dia menyebabkan dia tidak bertaubat kerana taubatnya akan disebutkan sebagai taubat sambil belacan kan. Okay. Dalam masyarakat kita kita sebut demikian. Itu sebenarnya konsep yang tidak benar. Apa pun yang penting dan yang, dan yang yang sebenarnya ialah taubat itu bila sahaja seseorang itu membuat dosa, dia perlu bertaubat. O okay. Allahumma. <coughs> okay, mungkin kita boleh uh, lihat pada satu ayat yang dalam surah az-zumar ayat yang ke-53 Allah az-zumar ayat yang ke-53 Allah Subhanahu Wa Ta'ala nyatakan Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatum birahmatillah innallaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a. Kay surah az-zumar ayat yang ke-53. Ah. Uh, surah apa? 7, 5, 3 Muka surat 7, 5, 3 Ok Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim La taqnatu min rahmatillah Inna allaha yaghfirul zhunuba jami'a Innahu huwal ghafurul rahim Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri Dengan melakukan dosa, dengan melakukan kesalahan Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya Kesemua dosa akan diampunkan oleh Allah Subhanahu SWT Sesungguhnya dialah yang maha pengampun, lagi maha penyayang So, ayat ni pun merupakan arja ayat fil-Quran Ayat yang paling mengandungi, membawa eh um, harapan okay. ayat yang paling kuat membawa harapan kepada orang yang membuat dosa okey kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala hanya merahmati orang yang tidak membuat dosa so, siapa yang nak rahmati orang yang berdosa okey so ayat ni jelas menunjukkan innahu so, huwal ghafurur rahim sesungguhnya Allah dialah yang Maha pengampun lagi Maha penyayang maksudnya Orang-orang yang asrafu ala anfusihim Yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri Dengan melakukan dosa-dosa Sekiranya mereka bertawabat kepada Allah SWT Allah akan ampunkan Dan Allah akan bersifat rahmat kepada mereka okay? So dengan ini jelas uh, Islam ni sebenarnya uh, agama yang memberikan harapan okay? Bukannya agama yang menutup pintu-pintu syurga Tidak Agama yang membuka pintu-pintu syurga Dan juga agama yang menarik orang Masuk ke dalam syurga Bukannya menolak orang Untuk diumbankan ke dalam neraka Tidak? Okay. Adakah orang buat macam itu? Adakah orang Islam yang menolak uh, Apa ni? Uh, Adakah orang Islam yang uh, Menolak orang masuk ke dalam neraka Ada tak? Ade. Faham ya? Saya kan nak tanya orang tu nama siapa, tidak kan? Tapi dari sudut dari sudut uh, masyarakatnya kan, kita akan dapati ke, uh, uh, orang Islam ni, orang Islam, okay, secara umumnya disebabkan mungkin um, sifat ingin me, me, me, mendokong agama Islam, beramal dengan agama Islam dengan sebaik mungkin, kadang-kadang perkara -kadang, kadang -kadang tersebut menyebabkan seseorang tu menjadi sedikit keras kepada orang lain. Okey. Baik, sekarang ni kalau gitu maksudnya tak boleh keraslah. Kan? Adakah macam gitu? <coughs> keras tak boleh. Okey, kalau tegas boleh tak? Tegas boleh. Okey, tegas kepada orang lain boleh ke? Tegas kepada siapa yang boleh? Ha? Huh? Okey, pertunjuk Rasulullah SAW adakah menunjukkan setiap seorang tu kena tegas dengan orang lain ataupun menunjukkan sebaliknya? Sebaliknya tu apa? Ha? Tak sebaliknya itu lah nak faham Adakah menunjukkan uh, Seseorang tu kena tegas dengan orang lain Ataupun menunjukkan sebaliknya Iaitu apa dia? Perlu berlembut dengan orang lain Yang mana satu Ataupun sebaliknya tu boleh difahami Perlu bertegas dengan diri sendiri Yang mana satu sebenarnya okay. Betul laka <tuh> Okay sekarang ni, kita dapati Rasulullah SAW Dalam banyak-banyak hadis Kita dapati dia adalah seorang yang Walaupun uh, tafadhan ghalidhal qalbi lamfadhu min hawlik Kalau la' engkau ini Fadima rahmatin minallahilintalahhum Ayat ni agaknya dalam akhir surah Nisa Okey, kemungkinan lah Fadima rahmatin minallahilintalahhum Dan dengan rahmat daripada Allah Engkau lembut kepada mereka Okey Walau kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Maksudnya engkau itu orang yang keras. Ghalizal qal hati orang yang kasar dan hatinya keras, pasti mereka akan meninggalkan engkau. Okey. So ayat tu menunjukkan yang a uh, mesej yang nak, yang nak disampaikan kepada Rasulullah SAW yang akan menjadi qudwah ataupun pemimpin ataupun teladan maksudnya bila nabi begitu kita ni macam mana tak itu nabi kita lain Adakah begitu tak bila nabi begitu kita sepatutnya sebagai pengikut nabi kena ikut siapa dia kul sabili ad'u ala basiratin ana ana sahaja tak ana wa tabani katakanlah wahai muhammad inilah jalanku aku berduk, ber, ber, mengajak menyeru uh, ke, ad'u ila allah menyeru kepada allah ala basirah dengan uh, dengan dalil yang jelas okay, dengan hujah yang jelas aku siapa nak buat tu aku wamanittabaani dan orang yang ikut aku iaitu orang Islam okey so apa yang nabi buat kita kena ikut selagi mana bukan khusus untuk nabi sallallahu alaihi wasallam so dalam persoalan tadi yang saya bangkitkan tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah petunjuk baginda dalam ketegasan okey kita ulang dulu semula soalan dia a eh, yang pertamalah okey eh, soalan yang ah okay. uh, perlu tegas kepada orang lain Lembut kepada diri kita Okey B Perlu lembut kepada orang lain Tegas kepada diri kita uh, C Tegas pada orang lain dan tegas pada diri kita D Lembut pada orang lain Lembut pada diri kita Okey Cukup lah kot Fak kan Saya so, pilih mana satu Lembut pada orang lain tegas pada diri, pada lain, tegas pada diri kita Macam tu Okey Aku dalilnya Ada dalil dekat situ kita kena baca banyak dalil yang menunjukkan sebagai contohlah kan. Rasulullah SAW, bila dia ada sembahyang malam, dia semayang malam sampai bengkak kaki dia kan. Senangkan telah pun diampunkan dosanya yang dahulu, semasa dan akan datang. Uh, dengan itu, bila ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha kenapa buat demikian sedangkan dah ampun dah semua dosa, Nabi mengatakan afala aku nu abdan syakura. Bukankah aku ini layak menjadi hamba yang bersyukur. Okey. <tuh> Jadi Rasulullah kalau dia, dia buat satu amalan dia akan buat dengan bersungguh-sungguh. Tetapi melihat kepada orang lain, okay, yang mungkin tidak sampai ke tahapnya dan memang tak sampai, lah kan? Dan dan, dan juga uh, uh, sentiasa berada di dalam kelemahan-kelemahan. Rasulullah SAW tidak menjadi orang yang yang apa? Yang tegas dalam pelaksanaan hukum. Contohnya kan dalam bulan ramadan dalam baginda datang ni, uh, cuma ini contoh saja jangan diamalkan, lah kan? Okay. Contohnya ialah seorang lelaki yang datang mengatakan wahai Rasulullah, saya telah mendekati isteri saya di siang hari Ramadan. So Nabi tanya, "Ada boleh tak puasa dua? Kamu kena puasa 2 bulan berturut-turut kafarahnya." Dia kata, "Wahai Rasulullah, puasa lah yang menyebabkan saya jadi begini." Okey. Yang okay. okay. okay. kedua, Nabi mengatakan ada tak um, duit nak bagi, ada tak boleh tak nak membebaskan berapa orang apa? Uh, berapa eh Sepuluh ke Sepuluh kan Tak salah saya Kalau saya Salah teguh kan eh? Kalau salah Repair lah dalam ni semua Okey. Uh, tak salah saya Sepuluh Dia mengatakan Tak boleh tak, tak ada duit Untuk nak nak nak Membebaskan hamba Tak boleh juga Okey. Boleh tak memberi uh, Makan Untuk orang miskin Dia kata tak Tak ada duit juga Kan nak bebas Tak boleh Ni pun tak boleh juga Jadi Nabi mengatakan Tunggu sini Tiba-tiba <coughs> datang uh, Seorang lelaki Membawa Apa ni Satu ikat kurma kan. Satu ikat kurma tu bawa dan Nabi pun mengatakan, mana orang tadi tu? Mana? Pada anak tanya saya dia, dia berkata saya, "Okey, ambil ni dan berikan kepada 60 orang." Tak selesa 60 orang kan? Betul tak? Eh? Ha, bagi makan 60 orang kan? Okey. Bagi bagi pada 60 orang. Dia mengatakan wahai Rasulullah, di Madinah ni di di di, di, di antara dua kampung ni dua kampung yang batu batu keras ma bainala bataiha batu batu keras itu batu gunung berapi lah kat Madinah tu ada asalnya orang kata gunung berapi kat sana so di antara dua kampung yang yang berbatu gunung berapi ni siapakah yang lebih miskin lebih daripada saya wala well, dahlah pergi buat apa kan kat siang kan buat malam lah kemudian bila tak boleh tak boleh tak boleh tiba-tiba bila Nabi suruh pula dia pula nak makan dia tu, kan pasal so, Nabi Nabi buat apa dia agaknya kau ni tak bertebas kan ajak agaknya lah kan tapi nabi, nabi mengatakan apa <coughs> uh, nabi SAW gelak sehingga nampak uh, gigi geraham dia maksud memang jaranglah dan jarang dalam lah hadis menunjukkan yang nabi gelak sampai nampak gigi geraham maksudnya memang serius gelaklah tu okay. huh. kemudian rasulullah SAW mengatakan idhab fa at'im uh, fa at'imu ahlakak pergilah dan bagilah makan kepada keluarga kamu nampak tak Okay. Ha, cerita satu Dan kedua Kisah uh, siapa dia Ringkas kita ceritakan Kisah seorang yang datang Mengatakan dia telah berzina Buna Nabi kata, Nabi tak nak tengok dia langsung Tak nak tengok langsung Buna Nabi paling kan Paling-paling Maksudnya aku tak nak cakap dengan kamu lah Saya tak nak cakap dengan dengan awak Pergi Citu maksud dia <coughs> so, Sahabat tu dah serius kan Dia memang nak bertawabat Jadi dia pun datang Dan datang dan datang Akhirnya Nabi mengatakan uh, Mungkin kau ini hanya pegang saja. Mungkin kau ini cium saja kot dalam kan kamu tengok saja kan dia <coughs> kata tak tak tak semuanya tidak lepas tu dia kata pergi panggil sahabat dia cuba uh, hidu mulut dia kan hidu pun tak ada masalah tak tidak mabuk lah <coughs> jadi akhirnya barulah nabi pun mengatakan adakah kamu telah membuat betul-betul dia kata ya jadi nabi pun arahkan, arahkan supaya dia direjam <coughs> bukan itu masalahnya <coughs> masalahnya ialah bila dia telah di uh, start orang baling berejam tu dan dia dah rasa panas kan Kena batu ni Dia pun lari Dia cabut lari Ok Pada sahabat Lari mana boleh kan Ini hudud kan So orang semua kejar Kejar-kejar baling Baling batu kejar tak, tak kena apa lah kan So orang tu dia kata Tak jalan sini, Dia pun ambil satu Apa ni uh, Dia panggil uh, Tulang unta kan Dia baling Agaknya dia sharp shooter, kan. So dia baling Memang kena darah Mati terus Ok Ok lah balik mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka pun cerita kepada Rasulullah apa Nabi cakap nah agaknya kalau kita memang patut pun contohnya kan tapi Nabi kata apa hal la taraktum kenapa kamu tak tinggalkan dia kenapa tak tinggalkan dia kenapa tak biarkan dia okey so <tuh> Uh, ini menunjukkan apa? Menunjukkan uh, rahmat yang ada pada Rasulullah SAW Yang sebenarnya perlu juga ada pada orang Pengikut-pengikut uh, Rasulullah SAW Bayangkan, mula-mula dia tak nak jumpa Kemudian bila dah ikhtiraf dah Dia pun arahkan Bila dia arahkan lari Orang bunuh dia lepas tu dengan Patutnya dengan batu ya Tapi tak jadi dengan tulang pun orang balik Nabi mengatakan Kenapa kamu tak tinggalkan dia? Tak biarkan dia Okay. So, daripada situ, ulama kita mengatakan uh, Tengoklah bagaimana tingginya sifat rahmat Yang ada pada Rasulullah SAW Kasih sayang yang ada pada Rasulullah SAW Yang kedua, daripada situ Para ulama kita mengeluarkan hukum Iaitu seseorang yang memberi pengakuan Kemudian dia tarik balik pengakuan Nak kira mana satu? Ha. Ha. Kira yang dia tarik balik Jangan kira yang dia beri pengakuan Okay, nampak tak? Haa Nabi terima, kalau Nabi kata memang dia dah mengaku Tak boleh dah, tak, Nabi terima Ok, so, uh, so Kita dapati Dengan itu, kita dapati uh, Perkara ni mestilah diberikan uh, uh, Penekanan bahawa kita Tegas dengan diri kita, tetapi dengan orang lain tidak tak semestinya okay? Bahkan, sepatutnya kita berlembut Dengan orang lain, supaya dapat tarik mereka Dan Nabi pun mengatakan apa Uh, ada di kalangan uh, maksud hadis tersebut dengan uh, ialah ada di kalangan orang yang dimasukkan ke dalam syurga bis salasil dengan rantai. Di rantai dan ditarik ke dalam syurga. Apa maksudnya? Maksudnya dia tak nak masuk syurga. Orang tu tak nak masuk syurga. Tapi Nabi tarik dan ikat-ikat dia tarik masuk. Dia tak nak solat, dia tak nak tu. Orang pun tarik dia juga solatlah dia buat apakah aku gitu kan tak nak besmalah ambil orang ambilkan sembahyang untuk dia dia tak nak solat kan orang solatkan untuk dia tak kan, orang gerakkan kan maknanya nak, nak bila yeah. orang, orang buat begitu, tak begitu tak apa jadi pada orang dia? ni insyaallah akhirnya apa jadi pada dia dia akan nampak ya, orang semua memang beri perhatian pada aku kan maksudnya dia tak patuh juga aku buat macam ni mungkin kemungkinan akan berlaku pada dia begitu kan okey tapi kalau memang tak nak solat tak nak sudahlah macam tu kan memang memang nerakalah tempat kau oh, memanglah habis Diputuskan terus Bahkan di situ kita telah pun uh, Melakukan apa uh, Menapai batas me me Menghukum neraka kepada seseorang okay. Bantu mereka untuk uh, masuk Islam Untuk beramal dengan Islam Dan jangan bantu syaitan merosakkan mereka <coughs> Last sekali kat sini yang saya ingat Ialah hadis yang seorang tu datang uh, <coughs> Orang tangkap je lah Bahawa mengatakan dia ni telah minum arak dan mabuk Jadi <coughs> Nabi arahkan supaya dia dipukul pokok-pokok pukul, pukul, pukul selesai. Datang lagi sama juga. Pokok-pokok pukul, pukul, pukul selesai. Kejiga keempat itu Nabi mengatakan uh, arahkan yang sama. Seorang sahabat ni dia dah asyik mukenial je kan. Seorang sahabat tu mengatakan qab uh, Allah kan. Semoga Allah ma -ma -ma -ma. menghina kamu lah. Hina je kamu di sisi Allah gitulah kut. Kan berapa kali kamu nak dibawa kepada Rasulullah tak tak tak serik-serik lagi gitulah maksudnya kan. Nabi mengatakan tidak. Jangan sebut macam tu. لا تقولوا هكذا ini pada orang memang orang buat ni pada orang yang buat maksiat laqulu la hakaza jangan kamu cakap begitu la tuinu alaihi syaitan jangan kamu bantu syaitan merosakkannya ke atasnya okey alhamdulillah kita ni kan dah dapat uh, rahmat daripada Allah kan <tuh> dulu pun kita mungkin tak buat peluk sangat kan alhamdulillah uh, Allah SWT nyatakan apa um, Eh. Uh, saya cuba cari ayat tu iaitu uh, Allah sebutkan "Kadzalika kuntum min qablu famanna Allahu alaikum." Begitulah kamu satu masa dahulu. Lalu Allah manna alaikum memberikan nikmatnya ke atas kamu. Fatabayyanu. Jadi hendaklah kamu uh, jelas di atas perkara ni. Jangan disebabkan nak apa-apa kamu hukum cepat. Tak jangan. Okey. Kalau contohnya kan Kita dah, dah, dah senang untuk kita datang ke masjid So ada orang yang susah nak datang ke masjid Janganlah sebabkan tu kita pun Pulau kan dia kan okay. Bagi dia tu rasa Yang dia masih ada tempat Di masjid atau Masih ada tempat di dalam masyarakat Islam Kalau orang tu tak nak pakai tudung Kita panggil apa Majlis agama, tiba-tiba dia datang tak nak pakai tudung Kita pun letak kan Tampak dekat luar tu kan <laughs> Ya. Gambar macam ni je yang boleh kan Maksudnya yang bertudung Saja boleh masuk Boleh tak? Allah Alam Tak tahu nak Tapi dari sudut dakwahnya Tak patut lah Sudut dakwahnya tak betul. Kerana Orang yang pakai tudung ni Dah ok lah Orang yang tak pakai tudung Kalau dia datang Itu nikmat besar tu Cuma jangan tengok Banyak-banyak lah kan Kalau ustaz lah Kalau ustaz lah Saya tutup Ya Kali dia datang tak, tak apa, slow-slow lama-lama dia akan ikut Kerana dia datang Dia dia, dia, dia sebenarnya bukan senang Nak nak tukar tu kan? Nak tukar daripada tak baik kepada baik, tak, bukan senang okay, Kita tak tahu lah Mungkin kita pernah lalui ke tidak ke okay, Kalau ustaz-ustaz mungkin tak lalui ke lah. ya, Agak lah kan Tapi kalau yang ustaz ni mungkin dah lalui lah Macam nak bertukar tu dengan kawan-kawan dengan, dengan tu, dengan ni Dia datang untuk dengar ceramah tu pun dah cukup baik dia pakai tudung yang sikit kan contohnya nampak jambul ke apa semua. Jangan kecak, jangan kacau dia. Berikan gelakkan lagi. Kan okay, tegur dia apa semua kan. Jadi dia akan merasakan pakai a jambul, pakai jambullah. Tunjuk jambul pun ustaz masih tegur lagi. Gembira saya datang. Tapi lama-lama masuklah sikit-sikit kan jangan biarkan je kan. Masuk sikit, sikit tu lama-lama boleh. Pernah dalam dalam pengalaman saya pun <coughs> di satu tempat tu kita mengajar ada seorang tu datang dia dia datang dengan isteri dia. Isteri dia dia minta pakai lah Macam tu. Okey, kita pun tak. Saya pun rasa macam tak sedap juga lah kan okay, Tapi kita takpelah akan cakap Slow-slow-slow, cakap sunnah apa semua kan Dan uh, Yang lain-lain ni pun jemaah kena bantulah jangan biar ustaz sorang-sorang ni kan. <coughs> So jemaah bantu apa semua, tak lama lepas dia pakai Alhamdulillah Nah Yubahnya apa semua, MasyaAllah lah Okay <coughs> So saya rasa uh, cukup kerja situ Berkenaan dengan taubat dan uh, uh, Sifat apa ni, uh, rahmat yang yang sepatutnya ada dalam hati setiap muslim dan juga sifat tegas yang mesti berada di dalam uh, pelaksanaan agama Islam dalam individu setiap muslim. Okey, itu pun tidak boleh melampaui bataslah contohnya kan. Kalau kita kata nak tegas, maknanya saya kena semayang berdiri. Kalau tak boleh berdiri, saya kena pegang tongkat. Adakah begitu? Ataupun letaklah apa benda yang boleh gantung so gantungkan tangan kan so kita takkan jatuh. Adakah begitu? Tidak. Mengikut kemampuan, ketegasan mengikut kemampuan <coughs> okay, Kita teruskan kat sini um, Betul kan kita tak baca ayat ni lagi ya? 72 Kalau tak ingat tak apa, kalau tak ingat kita baca sekarang A'udhu billahi minash shaitanir rajim A'udhu billahi rajim والذين لا يشهدون الزور والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا Hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna min bainihim imama ayat yang ke-72 Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan walladzina la yashhaduna azzur dan orang-orang yang tidak memberi persaksian palsu Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah Mereka lalui sahaja uh, dengan menjaga kehormatan dirinya okay. Saya nak bacakan beberapa pendapat ulama' dekat sini okay. Masih lagi berkenaan dengan sifat hamba-hamba Allah yang diberikan uh, gelaran ibadul rahman satu gelaran yang uh, tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu ta <tuh> antara <tuh> tafsiran ulama ialah maksud la yashhadu nazur azzur iaitu perkara yang tidak memberi manfaat kan diterjemahkan di sini sebagai perkara yang tidak memberi manfaat tidak berfaedah antara terjemahannya ialah ataupun tafsirannya ialah asyirku wa ibadatul asnam perkara yang tidak berfaedah pertama ialah syirik dan menyembah berhala lagi apa waqila al-kadzib wal fisq wal laghw wal batil dikatakan juga pendapat lain apa berdusta perkara yang fasik okay. kemudian perkara yang lagha ataupun perkara yang kosong okay. dan juga perkara perbuatan-perbuatan yang batil perbuatan yang tidak benar ataupun perbuatan yang jahat Muhammad, Muhammad bin Al-Hanafiyah محمد بن الحنفيه pula mengatakan Muhammad bin Al-Hanafiyah al ni siapa dia? Dia adalah uh, kalau tak silap saya anak kepada Ali radhiyallahu anhu tapi daripada isteri yang lain selepas wafatnya Fatimah radhiyallahu anha. Huwal lahw wal Muhammad bin Al-Hanafiyah mengatakan huwal lahw wal Dia adalah perbuatan yang uh, melalaikan dan juga ghina iaitu lagu ke okay, lagu. Wa qala Abu Aliyah wa dhahak wa Rabi' bin Anas wa dan Abu Aliyah dhahak Rabi' bin Anas dan lain-lain mengatakan hiya a'yadul mushrikin. La yashhaduna azru maksudnya hiya a'yadul mushrikin. Aid apa dia Eid ni? Aid mubarok. Hari raya kan? A'yadul uh, mushrikin hari raya hari raya orang-orang Mushrik -orang Wa Amr bin Qais, Amr bin Qais pula mengatakan majalisus su wal khana. Majlis-majlis yang keji, yang tidak baik. Okey, majlis-majlis yang keji dan majlis-majlis yang apa ni yang apa dipanggil tu ah? Lucah dan sebagainya. Okey. Dan Nabi juga pendapat lain mengatakan azzur ialah shahadatuz zur. Shahadatuz zur ialah, syahadatul zur. Syahadatul zur ialah uh, um, kesaksian, persaksian yang palsu. Okay. Jadi saksi yang palsu. Okay, so apa pun yang penting, yang ini semua adalah pendapat-pendapat uh, ulama dalam menguraikan maksud az-zur dan tidak ada satu pun di sini yang, yang apa, yang salah. Okay, kalau tak ada satu yang betul, salahlah kan? Jadi okay. tidak ada satu pun yang salah kat sini, semuanya betul. Okay, dan dengan itu kita dapati uh, dengan tafsiran-tafsiran ni kita dapati uh, az-zur itu boleh dilihat dari berbagai-bagai aspek. Kalau dengan Allah subhanahu wa ta'ala dia jadi apa? Syirik okay. Kalau dengan manusia, membohong Okey. Kalau, maknanya mungkin sorang-sorang kan ha, Perbuatan yang sia-sia Dia duduk sorang tapi dia tak buat apa Dia buatlah agaknya tapi benda yang sia-sia Tak ada guna untuk dunia, tak ada guna juga untuk akhirat Apa dia buat tak tahu Okey. Uh, dan juga perkara-perkara yang batil uh, Rina, kalau berkaitan dengan uh, apa benda ni? Tarfih ataupun berkaitan dengan um, uh, Untuk apa ni Mem... <coughs> diri kita ni nak di apa hiburan berkaitan dengan hiburan okey rina lagu kan okey so lagu ni satu satu musibah yang besar dan dia termasuk dalam ni kalau seseorang tu dia sentiasa mendengar lagu maksud dia tidak tergolong dalam Aibatul rahman okey tak kiralah orang yang Nyanyi ni pakai tudung macam mana Okey, tak ciri lah dia tu apa orang kata bekas skorri ke bekas apa ke, kan? Itu tidak dikira. Yang dikira, ialah kalau itu adalah lagu jangan didengarkan. Kalau didengarkan terlucut daripada kita salah satu daripada sifat aibadur rahman. Okey. Okey. Ada satu hadis yang yang uh, keras daripada Nabi saw. Iaitu dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Abu Bakrah katanya Nabi saw telah bersabda Ala unabiukum biakbaril kabair hendakkah uh, ketahuilah hendakkah sekiranya aku ceritakan kepada kamu tentang dosa yang terbesar sekali. Okay, Nabi tanya tiga kali. Kull nabla kami mengatakan sudah tentu wahai Rasulullah. Qala ashirku billah wa aqul walidayin. Okay, uh, menyungut uh, syirik mensyirikkan Allah, menyengutukan Allah, dan juga uh, derhaka kepada dua ibu bapa. Sekali okay, Nabi sebut tu sekali je. Bayangkan Nabi sebut sekali. Je. Masa tu wakana muttaki'an. Masa tu Nabi sedang apa? Sedang uh, bersandar. Kan Kadang kalau kadang-kadang kalau kita duduk ada macam nilah kan, so kita duduk sandar gitulah. So dia tengah bersandar masa duduk tu cakap asyirkubillah wa aqulul <tuh> walidayn. Tiba-tiba wakana <tuh> muttaki'an fajalasa. Kemudian dia duduk. Dia duduk serius fa qala ala wa qawlu zuur ala wa shahadatu zuur ala wa qawlu zuur ala wa shahadatu zuur ala wa qawlu zuur ala wa shahadatu zuur fa madhala yukarriruha na bi ulang dan ulang dan ulang ala wa qawlu zuur ala wa shahadatu zuur ulang macam tu sampaikan sahabat kata apa hatta qulna laita sakat alangkah baik sekiranya nabi nabi diam Bukan yang kata Bukan maksud sini Jangan salah Faham pula Jangan faham Asyik itu je kan cukuplah Bukan begitu maksudnya Tapi Laitabusakat Maksudnya Kadang-kadang kita tengok Orang tu memang bersungguh-sungguh Nak menyampaikan satu message. Jadi dia akan ulang apa Nak bagi orang faham semua kan Ulang-ulang Nampak orang macam tak faham juga Dia ulang-ulang lagi kan Dan bersungguh-sungguh kan. Jadi mungkin kita akan ingatkan Dia ni dah maknanya Memang bersungguh-sungguh Memang ikhlas dia nak sampaikan kan. Tapi kalau maknanya Kalau dia Stop rehat lu pun tak apa ha, tak? Okay, Bukan bukannya kata Bosan dengan cakap Nabi tu Jangan faham macam tu okay, Tapi maknanya uh, Orang semua dah dapat yang cover tu Dan mesej dah sampai Jadi kalau Nabi berhenti pun uh, Lebih sesuai lah dengan dia Mungkin dia boleh berehat dan sebagainya okay, So itu maksudnya kat sini Nak ceritakan di sini yang Nabi Ulang dan ulang banyak Kalau sehingga kan sampai cerita sampai mengatakan Kalau dia stop pun tak apa Maknanya dia ulang banyak kali dia tak ulang 3 kali dia tak ulang 5 kali kan dia mungkin ulang berapa agaknya 10 ke 15 20 kali itulah <coughs> tidak menyatakan so itu anggaran kitalah kan nak menunjukkan Yang qaulu zur dan syahadatu zur adalah satu kata, <coughs> satu perbuat satu perkara yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang beriman qaulu zur cakap tak betul dalam satu hadis lain al mukminu la yakzib ayasni al mumin orang tanya kepada nabi kan Ayazni mu'min, ya Rasulullah ayazni mu'min wahai Rasulullah. Orang beriman dia boleh boleh jadi tak dia tu berzina. Boleh tak? Sampai ke tahap dia berzina. Dia kata na'am, ya. Apa lagi dia kata, kata? Ayasriqul ayasriqul mu'min orang yang beriman boleh tak sampai ke tahap dia mencuri. Boleh tak? Kita boleh. Maknanya memang dia sedot boleh memang boleh. Bukannya halal eh. Ah, <gul> kan halal jangan ya, faham gitu. Adanya iman boleh tak jatuh ke tahap dia tu mak Uh, mencuri. Boleh tak iman dia jatuh sampai ke tahap dia tu mah uh, berzina? Nabi kata boleh iman dia boleh jatuh sampai tahap tu. Tapi bila, bila bila dia ditanya yaklibul mukmin, orang yang beriman dia kan, boleh tak dia tu sampai ke tahap menipu? Nabi mengatakan la al mukmin la yakdhib. Orang yang beriman tidak akan menipu. Apa pun berlaku menipu tidak. Okey. <tuh> apa uh, apa Uh, reason dia Apa sebab dia? Kenapa sampai tahap menipu tak boleh? Kenapa? Integrity. Apa dia? Integrity, Integrity. Tak, jujur. tak jujur Kejujuran kan? Apa, apa kaitan kejujuran dengan Islam? Dengan iman? Apa kaitan dia? Apa, apa Kalau orang tu tak jujur Apa jadi pada iman dia? <coughs> kalau orang tu berzina Apa jadi pada iman dia? Cuba jawab dua soalan ni sementara saya minum. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Bagaimana? Iman dia turun. Bagaimana? Iman dia turun. Okey. Iman dia turun. Dalam yang mana satu iman dia turun? Mencuri ke ataupun uh, berbohong? Berbohong iman dia turun tak? Tak. Tinggal habis. Ha? Iman dah habis terus. Ya, satu tembakan yang cantiklah. Okey, alright lah, diterima. Kita nak cerita satu perkara perhatikan. Bila seorang tu nak masuk Islam, apa dia kena buat? Ha? Apa yang membezakan orang tu Islam dengan tak Islam? Apa dia? Yang pertama, di sisi Allah apa dia? Yang pertama di sisi Allah ialah hati dia kena betul. Okay, hati dia memang kena betul, percaya Allah, percaya Rasulullah, percaya Islam, betul tak? Okay. Sekarang ni <tuh> untuk dia diterima oleh orang dan juga diterima oleh Allah Syarat yang kedua Syarat pertama hati itu kena betul Syarat yang kedua ialah Dia mesti melafazkan Sekali je kalau dibenarkan menipu Maksudnya boleh berlaku penipuan dalam syahadah so, Penipuan dalam syahadah Maksudnya dia datang mengatakan asyhadu alla la ilaha illallah Wa asyhadu anna muhammad rasulullah Sedangkan dia tidak benar Dia berbohong Apa jadinya? Munafik Kenapa tak? tak? jadi okay, so kesan tidak kesan berbohong itu adalah kesan yang besar dalam Islam Menye boleh menyebabkan dia tu terkeluar daripada Islam sama ada okey Nabi SAW sebutkan orang yang mengatakan dia itu berada di atas agama lain bukan agama Islam di Islam tiba-tiba mungkin dia kata oh saya dia, dia mengatakan dia tu bukan Islam dia tu Kristian nabi mengatakan dia tidak akan kembali kepada Islam dengan dengan apa uh, uh, dia tidak akan kembali kepada Islam secara uh, secara secara yang sepatutnya Secara yang sepatutnya ataupun secara se secara sempurna maknanya dia, dia kalau, sebut dia begitu sebut dia begitu menunjukkan ada kerosakan dalam iman dia kerana orang yang beriman dia tidak akan mempermainkan benda-benda begini Ya, Seorang senang-senang dia kata yang dia tu tidak beriman kan Maksudnya dia ada masalah yang besar Walaupun lepas tu dia kata dia beriman Nampak tak? Dia sebut tu dalam keadaan gurau-gurau je Itu pun satu benda yang cukup besar Berbeza dengan dia Kalau mencuri okay, Kerana mencuri tu adalah satu benda yang yang Tidak Dosa <tuh>. besar kan? Tapi taklah sampai ke tahap dia Mempermainkan agama Ataupun mempersendakan agama Orang beriman kan? Dia memang beriman. Sebut Allah, sebut Rasulullah. Jangan dipermainkan. Tapi tangan dia tetap boleh nak control sikit. Tak nah, nampak aja benda-benda cantik-cantik kan? Dia lah yang biru sikit ke. Ha. Tak nampak je sab dia tertarik. Okay? Kalau orang tanya, buat dia buat bagian tu kan? Jadi <laughs> so, macam mana orang yang macam ni masih lagi ada harapan. Tapi orang yang bila bercakap tu, <coughs> tidak menunjukkan apa yang... Uh, apa ni. Bila cakap tu tak jujur Ataupun berbohong Jadi itu akan memberi kesan yang besar kepada Keimanan dalam hatinya okay? Dan Nabi SAW Sebutkan juga uh, Dalam hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu Bahawa kebanyakan manusia akan Nabi sebut apa? hada. Bila Nabi nak bagi nasihat kan Untuk masuk syurga Nabi mengatakan apa? Pegang lidah kamu ni Tahan lidah kamu So, mu'ath kad apa uh, <coughs> uh, uh, uh, um, aa aa maksudnya adakah manusia akan di di dihitung okey uh, berkenaan dengan apa yang mereka cakap okey aw aw bima bima telah takallam okay. okay. gitulah okay. adakah kita ni akan dihitung dengan apa yang kita cakap nabi marah mengatakan saki la tu ummu rugi ibu kamu wahai mu'ath dapat anak macam kamu ni Okay, kan? Itu bukanlah kata rugi macam mana Tapi nak tunjukkan yang Kalau kamu tak faham habislah Macam sakilatkan Kata-kata yang berat sebenarnya Maksudnya orang yang kematian anak Maksudnya seolah-olah Kamu ni kan seolah-olah dah matilah So mak kamu sedang apa, <coughs> Sedang apa Bersedih kematian kamu Maksudnya yang kamu tanya tu cukup-cukup besar Kamu kena faham betul-betul Okey, wahal yukabbu an-nas ala manakhirihim illa hasaidu uh, alsinatihim. Manusia akan adakah manusia tu ada ada, ada ada tidak sebab lain? Manusia itu dilemparkan ke dalam neraka di atas muka mereka kecuali ada tak sebab lain? Lain daripada apa? Daripada hasil percakapan mereka. Okey. Ha, so apapun semua ni menunjukkan yang al-mu'min la yakzib Mu'min tidak akan uh, Orang yang beriman tidak akan menipu <coughs> Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka Mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan buta So ini pun satu perkara juga <coughs> Walaupun kita merasakan, kita betul Kalau orang datang bawa dalil kalau orang bahatang bawa dalil Quran ataupun hadis dengar jangan kata saya tak nak dengar oh, jangan cakap macam situ kita rasa kita betullah ni orang bacakan ayat Quran saya baca saya tahu lah benda tu jangan. jangan jangan cakap macam tu dengar sampai habis tak apa saya tak ada masalah dia nak baca Quran dengar okey bila dah habis tu okey bincang tak apa dia nak baca hadis Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup-cukup tahu dah tu sebelum kamu lahir je tahu dah dengar, jangan jangan cakap macam tu okey cuba bayangkan Imam Malik rahimahullah sekali tu dia masuk masjid dan masjid-masjid masjid Nabi lah kan? Dia imam di sana, imam mudari hijrah Imam tempat hijrah Nabi <coughs> Dia masuk, dia nak duduk, dia duduk Datang seorang mengatakan Ittaqillah Ok uh, Kum warqa, bangun dan Solat Imam Malik, mazhab dia Datang duduk terus, tak apa Tapi ada lah kot, mazhab-mazhab Ulama' ulama' lain, datang Kalau nak duduk, kena solat, berdasarkan hadis Nabi tapi Imam Malik mengatakan perintah tu perintah ya Bukan wajib, perintah sunat <tuh> Siapa yang Imam Malik cakap? Kalau kita, eh saya Mendapat saya ni sunat je Kan, kita <tuh> macam tu lah kot, agaknya kan Mungkin kot, kan, betul lah. tak? Kamu kata wajib, kamu salat lah, pada saya sunat je Imam Malik terus bangun Bangun, Allah, Wah, bangun salat Anak berada tengok, eh, Imam Malik tukang mazab kot Atau pun tukang berlapat kot, agaknya kan Malaik Sebelum ni kata sunat, hari ni agaknya dia So kita nak tanya rejap lagi lah kenapa terapiya solat tu ya imam wahai imam. Jadi uh, <coughs> tadi kami nampak, kami nampak lah nampaklah apa yang berlaku tadi kan. So macam mana adakah bagaimana uh, ya ustaz ataupun imam dah dah tukar pendapat ni kan. Dia mengatakan tidak, pendapat saya tetap sama. Cuma saya teringat satu ayat. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un. Saya ingat ayat tu aja. Apabila dikatakan kepada mereka rukuklah, mereka tidak rukuk. Itu sifat siapa? Orang kafir ataupun orang munafik kan, okey? So saya ingat ayat itu menyebabkan saya bangun. Kenapa? Karena kalau saya buat tuan itu adalah sunat kan, tak salah kan? Okay. Kalau saya tak buat tuan, pada saya tak ada masalah. Tapi mengingatkan ayat tu, wa idha qila lahumurkaulah yarkaun. Apabila dikatakan kepada mereka rukukalah. Orang tu kata pada saya apa? Kumwarka bangun dan rukukalah. Lahirkaun jadi saya, saya tak nak termasuk dalam orang tu Walaupun dari sudut Kalau kita bincangkan Dari sudut perbincangan Boleh dia jawab Pada saya hukum di sunat Boleh dia dijawab itu kan? Tapi kita Tengok, tengok di situ Ketaqwaan mereka Mengatasi takwa mereka Mengatasi fatwa mereka Apa benda ni? Ya? Okay. Faham kan? Takwa dia mungkin keluarkan begitu Dia kata ini tak wajib Tapi bila orang kata Ustaz, buatlah ni Ustaz Yalah saya, pada saya tak wajib Kalau awak kata wajib, wajib lah Tak, sepatutnya Ustaz tengah kata Ya memang tak wajib tapi memang kalau dah, dah, dah, dah Nak galakkan saya buat, memang saya kena buat lah Patutlah, memang bagus lah saya, saya buat Okay <tuh> So faham insyaAllah Bila dibacakan ayat quran kepada kita Bila dibacakan hadis kepada kita Jangan kita tuli kan dan jangan, jangan kita Apa tadi? Uh, butakan okay? Diberikan ayat quran baca ni Bacalah persalahannya Nih Walaupun kita dah tahu dah Kita dah tahu dah uh, Pendapat tu, kita dah tahu dah Cara nak nak nah apa orang kata jawab pendapat tu okey so itu satu adab yang mesti ada seorang ulama saya tak ingat nama dia dia mengatakan <coughs> alqamah siapa di kalangan tabi'in tak saya dia mengatakan kadang-kadang kan saya dengar orang yang datang kepada saya berhujah dengan saya dan dia bercakap apa itu bukan bercakaplah dengan dengan dengan keyakinan kan dia kata ustaz jinni dalilnya begini begini begini begini <coughs> dia akan mengatakan saya akan dengar saya akan dengar sampai habis walaupun masalah yang dia utarakan tu okay saya dah lama dah hadam hadamkan tu macam saya dah lama ingat dah lama bincang dah lama dah had... selesai masalah tu dalam dalam uh, hidup saya ni okay sebelum dia dilahirkan tapi tetap saya akan dengar <coughs> faham tak maksudnya maksudnya sekarang ni ialah sebagaimana kita nak orang dengar cakap kita kita pun kena beri peluang orang bercakap kepada kita dan mendengar kata-kata dia jadi orang yang dia nak cakap, dia tak nak dengar adalah orang yang tidak beradab. Okey. <coughs> Okey, seterusnya. Wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna Dan sifatnya seterusnya ialah mereka yang sentiasa mereka yang sentiasa <coughs> Berkata ataupun berdoa Wahai Tuhan kami Berikanlah kepada kami Anugerahkanlah kepada kami Isteri-isteri kami Dan keturunan kami Sebagai penyenang hati kami <coughs> Ataupun ayun, Penyejuk mata kami Dan jadikanlah kami imam Bagi orang-orang yang bertakwa Maksudnya wahai ya Allah, ya Allah Kurniakanlah kami isteri-isteri okay, Yang dengan isteri tersebut, saya tenang. Okay? Kami lah, bukan saya. Kami. Kami tenang. Dengan zuriat-zuriat tersebut, kami tenang. Kami rasa senang dan kami rasa tenang. Kami tidak rasa macam apa? <coughs> so, mereka tu uh, membuat sesuatu yang kacau bilau dan sebagainya. <coughs> Soalan di sini, apa maksud? Apa maksud, aku maksud, aku maksud penyejuk mata ataupun penyejuk hati? masa kita sebut apa sejuk perut dia. Tak tahu lah kan. Tak pada pada pada kan pada mak pada si ibu tu kalau anak dia bagus, sejuk perut ibu dia. Macam tu ah. Kan? Tak tak tahulah saya macam jangan pernah dengar orang cakap macam tu. lah Sejuk mata ataupun sejuk apa lagi? Uh, uh, senang hati bolehlah tu semua tu seangkatan lah kan. Sekarang ni kita nak tahu apa maksud apakah perkara yang menyejukkan mata? Apakah perkara yang menyenangkan? Adakah dengan anak itu uh, a cemerlang dalam dunia sahaja ataupun cemerlang dalam agama sahaja ataupun macam mana? Ah ha, macam mana? Jawapan yang paling ideal sekali ialah dunia dan akhiratlah. Okey, dan jawapan yang paling teruk sekali ialah dunia sahaja. Okey, dan jawapan yang tengah-tengah tu okey-okey iaitu kalau dia sejahtera dalam akhirat, walaupun dunia dia tidak sejahtera, cukup dah tu kau dah. Okey, tapi kalau dia sejahtera dunia dia, ke okay, akhirat dia tidak sejahtera, ibu bapa sepatutnya rasa panas mata. Panas hati dan bukannya sejuk mata sejuk hati. Okey, apatah lagi sejuk perut. Okay. <coughs> Ada satu hadis kat sini yang dibawakan oleh Animat bin Ibn Ini hadis ni cukup bagus. Cuma memerlukan masa sedikit. Ada lagi okey. 5 minit insya-Allah. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Jubair bin Nufail katanya, "Jalasna ila Al-Miqdad ibn Al-Aswad." Kami duduk kepada duduk dengan Al-Miqdad bin Al-Aswad, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Miqdad bin Aswad ni seorang sahabat yang penuh semangat. Semangat dia cukup tinggi. Dialah yang mengatakan, <coughs> dialah yang mengatakan, "Wahai Rasulullah, kami tidak akan berkata kepada kamu sebagaimana Bani Israel berkata kepada Musa dan Harun kepada Musa." izhab anta wa rabbuka inna hauna qa'idun Pergilah engkau dan Tuhan kamu berperanglah kamu berdua kami tetap duduk di sini walakinna naqul akan tetapi kami berkata izhab anta wa rabbuka pergilah engkau dan Tuhan kamu Wahai muhammad inna ma'akuma muqatilun kami bersama kamu memerangi mereka Okey Al-Miqdad bin Aswad dia di kalangan golongan Ansar So dalam peristiwa Badar kan so Nabi tanya Abu Bakar jawab Tanya lagi siapa jawab? Omar jawab. Tanya muhajir, muhajir. Nabi tak tanya lagi kan? Dia kata, wahai Rasulullah, ni ribas lakan sikit lah. mengatakan wahai Rasulullah, agaknya kamu nak jawapan daripada Asa. So, dia pun mengatakan jawapan yang yang yang apa bersemangat itu. Al-Mikdad bin Al-Aswad. Famar Famarrabihi rajulun faqala. Kita duduk dengan Miqdad. Tiba-tiba seorang lelaki datang mengatakan Tuba lihatainil Tuba lihatainil aynain. Sejahteralah dua mata ini Al-lataini ra'ata Rasulullah Yang telah melihat Rasulullah Kan, Sahabat Nabi kan? Seorang kata Beruntunglah dua mata ni Dua mata kamu wahai miqdad Yang telah melihat Rasulullah <tuh> <tuh> Lawajidna anna ra'ina ma'ra'id Kami ni amat-amat mengharapkan Yang kami dapat melihat apa yang engkau lihat Wa Wasyahidna ma syahidta dan kami dapat menyaksikan apa yang kau saksikan maksudnya peristiwa-peristiwa besar tu kalaulah kami berada di sana kan, alangkah baiknya fastaghdabal miqdad miqdad miqdad miqdad marah kita duk ingat eh kenapa dia marah kan miqdad jadi marah dia marah dia faja'antu <coughs> aja siapa jubair kata saya pelik kenapa pula orang tu nak jumpa nabi miqdad marah Sedangkan mifad ni orang yang memang bersungguh-sungguh bersemangat tentang apa Islam dan Rasulullah kan. Kenapa saya rasa pelik? Ma qala illa khairah. Jubil tu katanya meriwetkan hadis ni ataupun uh, asar ni, khabar ni. Mengatakan, orang tu cakap benda baik. Mifad marah kat dia. Summa akbala ilaihi faqal. Kemudian mifad pun tengok. Uh, pusing pada dia dan mengatakan. Ma yahmilul rajul. Ala ayat amanna mahdaran gayabahu Allah an Apakah sebabnya yang menjadikan seseorang itu <coughs> menginginkan satu mahdar iaitu majlis Satu peristiwa yang Allah telah gaibkannya daripada peristiwa tersebut. Kenapa dia? Kenapa dia nak benda tu? Kenapa seseorang tu nak? Kenapa seseorang tu nak berada di tempat yang Allah jadikan dia tidak berada di situ. Okey, faham ya? La yadri law shahidahu kayfa yakunu yakunu fi sedangkan dia tak tahu kalau dia berada di tempat itu bagaimana kah dia akan bertindak di masa itu dia boleh cakap lah sekarang ni kan kalau aku dekat zaman tu wish kau akan pertahankan nabi siapa kata macam tu siapa berani nak kata kita dia tahu ke ilmu ghaib wallahi laqad rasulullah wajahnya dibawa oleh miqdad demi Allah telah menghadiri rasulullah ataupun telah menyaksikan rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa beberapa kaum beberapa orang telah bersama dengan Rasulullah ataupun telah melihat Rasulullah akabahumullahu ala manakhirihim fi jahannam dengan melihat Rasulullah tu apa kesudahan dia Allah melemparkan mereka ke dalam neraka jahannam okey lau yujibuhu lam yujibu lam yujibuhu wala misaddiqu karena mereka tidak apa tidak terima dakwahnya dan juga tidak yusadib tidak membenarkannya. Awla awla tahmidunallah. Kenapa tidak kamu mensyukuri Allah? Sepatutnya kamu ni bersyukur. Izahrajakum mimbotuni ummahatikum. Apabila Allah mengeluarkan kamu daripada perut perut ibu ibu kamu, la taqrifuna illa rubbakum. Yang kamu kenal hanyalah Tuhan kamu. Kamu tak kenal patung-patung ni semua. Kebatunya kamu bersyukur dengan benda tu. Musaddiqina lima jaa bihi nabiyyukum. Dalam keadaan kamu memang membenarkan apa yang nabi bawa kepada kamu. Nikmat yang ada tidak disyukuri kan? Sedangkan nikmat yang ada pada orang lain itu yang nak dicari. Qad kufitumul balaa'a ghayrukum. Sesungguhnya bala ataupun musibah tu telah diberikan kepada orang lain, tidak diberikan kepada kamu. Jadi dengan tu bersyukurlah. Okey. Kalau katbahat panjang sikit eh tak apa. لقد بعث الله النبي صلى الله عليه dan Allah telah mengutuskan nabi. Ala asyaddihalin ba'tha 'alaiha nabiyyan minal anbiya dalam keadaan yang paling dahsyat sekali diutuskan seseorang nabi. Maknanya dia punya rentangan tu cukup besar. Cukup-cukup besar. Fi fatratin min jahiliyah dalam zaman jahiliyah. Kita tak payah sekarang ni kan? Banyak boleh solat dan apa semua. Mayarauna anna diena afdal min ibadati al mereka semua nampak tidak ada agama yang lebih hebat daripada apa daripada menyembah berhala fajaa bi lalu nabi pun datang membawa furqan iaitu pembeza farraqa bihi bainal haqqi wal batil ataupun farqa bihi bainal haqqi wal batil dengan itu nabi telah mengasingkan antara hak dan batil wa farqa bainal walidi wa waladihi jan nabiyun mumbayzikan mungasikan antara walid dan walad dia okey bapak dan anak itu diasingkan hatta <tik> in <inti air> <tik> kana <muka> ar-rajulu <example> la yara walidahu wa waladahu aw sehingga seorang itu dia nampak ayah dia ataupun anak dia ataupun saudaranya itu kafir wa qad fataha Allahu qufl qalbihi iman sedangkan Allah telah membuka hatinya untuk keimanan dengan ilmu انه ان هلك دخل النار فلا dengan ilmu bahawa sekiranya dia binasa dia akan masuk ke dalam neraka maknanya dia tahu yang bapak dia tu kalau mati masuk neraka dia tahu yang apa nak saudara dia tu adik beradik dia mati masuk neraka Kalau dia tahu juga anak dia tu mati masuk neraka fala taqiru fala taqiru aynuhu wa huwa ya'lamu anna habibahu finnar dengan itu mata dia tidak akan sejuk dalam keadaan dia tahu yang kekasihnya orang yang dikasihi akan masuk ke dalam neraka. Okey. Wa Taala. Inilah <coughs> yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala wal ladina yaquluna rabbana hab lana min azwajina Inilah dia huraian ayat yang kita bacakan tadi dan mereka yang mengatakan wahai Tuhan kami kurniakanlah kepada kami di kalangan daripada kalangan isteri-isteri kami Okey, pasangan-pasangan kami dan juga zuriat-zuriat kami itu penyejuk mata. Maksudnya penyejuk penyejuk mata dengan keimanan mereka dan bukannya dengan apa? kehebatan mereka dalam dunia sahaja. Okey. So hadis ni uh, Imam Ahmad dah daripada hadis yang sahih dan akhir sekali ialah <coughs> okay, saya rasa kita boleh berhenti intik kat sini dulu, saya tak nak panjangkan. Wa ja'alna lil muttaqin imama, iaitu Doa kita supaya kita ni dapat menjadi orang-orang yang memberi hidayat kepada orang yang orang-orang lain, khususnya. Ataupun mendoakan supaya ada di kalangan orang-orang yang bertakwa itu imam pemimpin yang membawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, wallahu taala alam. Saya cerituj itu sajalah untuk malam ni. Semoga kita mendapat manfaat daripada apa yang telah kita bincangkan bersama dan semoga dengan beberapa ayat dan hadis ini dapat kita memperbaharui iman kita dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. <coughs> ada apa, -apa soalan ke? Kan? Sambil-sambil angkat dengan kemas je kalau ada soalan ya. Kan? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.